Két hét múlva ő is megjelent a temetésen. Kedvelte a nőt, bár nem olyan rég ismerte. Szomorú, hogy három gyereket kellett itt hagynia. A szülők és a gyerekek mellett a volt férját, valamint egy magas, negyven év körüli, jól szituált férfi támogatta Ági édesanyját. András lerótta a tiszteletét és részvétét fejezte ki a családnak, majd a szertartás után odalépett az ismeretlen férfihoz, Miután az besegítette Ági anyját az autóba. Bocsásson meg, uram, ha nem tévedek, Ági bátyához van szerencsém. Ó igen, én vagyok. Olyan baritónja volt akár egy opera énekesnek. Kardos András vagyok, Ági ismerőse. Örvendek, Péter Sőn. Nyújtotta a kezét. Antónia a közös ismerősünk. A férfi érdeklődő tekintettel nézett rá, de nem csillant felismerés a szemében. Igen? Nagyon kedves, hogy eljött. Nem szeretném zavarni a gyászban önöket, de megengedi, hogy kérdezzek néhány dolgot. Ő... Ö... körül körülnézett, majd becsukta az autó ajtaját, és intett a sofőrnek, hogy mehet. Kísérjen el az autómhoz, addig beszélhetünk, ajánlotta udvariasan. A két férfi elindult a temető kacskaringós széles járdáján a parkoló felé. – Igazán sajnálom, ami a testvérével történt – kezdte András. Sőn nagyot csóhajtott. – Nagyon fiatal volt még, borzasztó ez. – Úgy tudom segített ági barátnőjének munkát találni, beilleszkedni ott Ausztriában. – Ó, igen, Nóra! – mosolyodott el. – Kedves nő és nagyon intelligens. Nóra? Nézett rá zavartan András. Igen, és a kislánya emese. Nagyon kedves kis család, bár nem sokáig volt szerencsém segítségükre lenni. Kivettem nekik egy kis szuterént, majd egy hónap múlva megköszönte a segítséget, és továbbállt. Azt mondta, hogy vidékre akar menni. Kedves teremtés, igazán talpra esett nő. Nyugtázta saját magát, majd Andrásra nézett. De ön egy másik nevet mondott. Antónia. – Ki ő? – Nem érdekes, csak meg akartam tudni, hogy boldogult külföldön Nóra és a gyerek. – Nem tudja véletlenül hová ment, miután elköltözött? – A férfi most nézte meg jobban Andrást. Tekintetében émi bizalmatlanság költözött. – Miért akarja tudni? – Gondolom, ha barátok, Nóra írt volna magának. – Nos, őszintén szólva, András hirtelen ötlettől vezérelve válaszolt. Én vagyok Emese édesapja, és nem igazán úgy váltunk el, tudja, Nóra nagyon mérges volt rám. Ott hagyott csapott papot. De nekem azt mondta, hogy meghalt a gyerekapja. Úgy nézett Andrásra, mintha azt latolgatná, hogy kísértete, vagy húsvér ember. Ja, hát ez jellemző. Sajnos számára halott vagyok. Eresztette le András búsa a vállát. Nóra eléggé szava ember. Azt hiszem mondta sőn bizonytalanul. Igen, nyugtázta András. Ismerem nagyon rég, és ha ő egyszer azt mondja, meghaltam, akkor számára bizony úgy is van. De ember, mit tett vele, hogy ilyen messzire menekült? Állt meg a férfi egy fekete osztrák rendszámú mazda mellett. Nos, az egyik barátnőjével szűrtem össze a levet, vonta meg bümbánóan a vállát. Súlyos bűn, de azt hiszem, hogy nem érdemel életfogytiglan elvonást a gyerekétől, mondta sőn elgondolkodva. Hát ez az. Egyébként is megbántam. Hülye voltam, de szerettem őket. Már rájöttem. Sajnos túl későn. András annyira jól játszotta a bűnbánó férj szerepét, hogy Ági bátyja szemébe könnyeket csalt. Uram, én igazán szívesen segítenék, de fogalmam sincs hová költözött Nóra. Annyit mondott csupán, hogy valahová a határ közelébe megy egy kis településre, de hagyonütnek se tudom megmondani a nevét a városnak. András arca megnyúlt. Ez volt az utolsó reménye. De ne adja fel, talán jelentkezni fog. Adja meg a számát, ha megtudok valamit, akkor felhívom. Rendben? Rendben és köszönöm, mondta András hálásan. Ez négy éve történt. Tudta, nincs értelme végig kutatni egész Ausztriát. Fogalma sem volt, mi lehet mostonk a vezetékneve. Ezt pedig mégsem kérdezhette meg sőnúrtól, mert Nóra férjének adta ki magát. Lassan feladta. Érezte, a névváltoztatás is azt jelenti, el akarja tüntetni Antóniát a föld színéről, és magányos anyaként, mint Nóra, éli tovább életét. Remélte, soha nem derül fény a gyerek rablásra, és békében élhet a kislányjal. Bár nem tartotta helyesnek tettét, de beletörődött a lány döntésébe. Ezután nem volt nap, hogy ne jutott volna eszébe. A munkájába temetkezett, és igen gyakran váltogatta partnereit. Németországban megismerkedett egy fiatal manökennel, majd néhány hónap múlva elvette feleségül. A frid nem tartott sokáig, mindössze hat hónapig. Majd gyors és viharos vállás következett, amely felemésztette az addig összehozott vagyonának több mint felét. Rá egy évre összehozta a sors Izabella Hornal, aki lelkesedett András fantáziadúslak berendezői terveiért. Összedolgoztak, ahol csak lehetett, és egyikük sem járt rosszul. Izabella persze próbált hatni Andrásra, mint nő is, de a jelentős kor különbség miatt végül belátta, jobb, ha barátok maradnak. Miután elkészült Hornasszony könyve a bútor András is meginvitálta a bemutatókra. Ő pedig szívesen kísértel, el, mert rengeteg megrendelőt szerzett neki ezáltal. Végül így jutottak el Kirchdorvba egy novemberi este. Az író-olvasó találkozók szervezése nem volt túlzottan bonyolult, de azért némi odafigyelést igényelt. Lehetőség szerint vasárnap délutára kellett időpontot egyeztetni, amikor az emberek ráérnek, nem dolgoznak, nem takarítanak, nem vásárolnak, hanem jóval a vasárnapi ebéd után, de még a vacsora előtt, átsétálnak a könyvtárba, és egy-másfél órát töltenek azzal, hogy végighallgatják az írókat, és kérdéseket tesznek fel, ha épp van miről. Ez nem volt egyszerű, mert az írók meg inkább hétköznap érnek rá, de egy ilyen kis településen hétköznap csak néhány ember ér rá ilyesmire. Mivel Tom L. Jones hirtelen lábát törte, és a mesekönyvíró csak a karácsonyi könyve megjelenése után volt hajlandó jönni, maradt a nem túlzottan érdekes, bútor tervezőnő Isabella Horn, aki teljes lelkesedéssel vállalt bármilyen időpontot, bármikor. Tonka nem fűzött vérmes reményeket azzal kapcsolatban, hogy tele lesz a helyiség, maximum öt emberre számított, éppen ezért igencsak meglepődött, hogy legalább 20 gyűltek össze ezen a szürke novemberi vasárnap délután a könyvtárban. Tonka mindig gondoskodott teáról és hozzávaló harapnivalókról, de a helyiek is hoztak néha otthon sütött finomságokat és egymást kínálgatták. Emese a gyerek sarokban hasalt és a könyvét olvasta. A bútor tervező hölgy ötre ígérte magát, továbbá, hogy érdekesebbé tegye a beszélgetést, egy jó barátját is magával hozza, aki Európa szerte népszerűsíti a bútorokat. Tonka előzetesen beszerzett néhány példányt a könyvből, amit az érdeklődők végig adogattak, és tüzetesen megszemlélték a különleges bútorokat. Voltak köztük igen figyelemreméltók, de akat néhány igencsak elrugaszkodott fantáziára valló, Tonka szerint teljesen használhatatlan darab. Ilyen volt például az unikornis alakú vécéülőke, vagy a csészét formázó konyhai szék, ami küllemében nagyon impozáns volt, de ránézésre iszonyú kényelmetlennek tűnt. De szerencsére több volt a használható, sőt, újra felhasznált anyagokból készült bútor, ami egyre népszerűbbé vált. Már fél hat is elmúlt, amikor mindenki elkezdett fészkelődni a székén. Már kibeszélték a vasárnapi ebédet, az időjárást és a jelen nem lévő szomszédokat az emberek és elkezdtek unatkozni. Tonka jobb dolgot is el tudott volna képzelni ezen a napon, mint húsz ember érdeklődését fenntartani valami iránt, amit ő maga sem ismer igazán. De ha már meg lett beszélve az előadás, hát várni kellett. Egyre többen pillantgattak az ajtó felé. Emese összekuporodva elaludt az egyik babazsák fotelben, ölében egy mesekönyvvel. Végre hat órakor egy krémszínű Mercedes szállt meg a ház előtt, és egy 50-es jó szituált hölgy szállt ki belőle, sárga kosztümben és drap körömcipőben, már amennyit lehetett belőle látni, mert időközben besötétedett. Tonka felvillanyozódott, hogy nem hiába vártak, és az ajtóhoz ugrott, hogy fogadja a tervezőnőt. Az emberek felé lénkültek, nyakukat nyújtogatták. Partnere a vezető ülésből szállt ki, ugyanolyan stílusosan elegáns, akár a hölgy. Isabella Horn már az ajtóhoz is lépett, hogy köszöntse Tonkát és az egybegyülteket, valamint elnézésüket kérje a késés miatt. Tonka mosolyogva tárta ki az ajtót is, kezet fogott a nővel, majd barátságosan előreengedte, hogy a partnerét is üdvözője, de a férfi felé nyújtott keze megállt a levegőben féluton. Az öt év mit sem változtatott a férfi sármján, ha az a régi fotó elevenedett volna meg, ott a fiúk mélyén. Tonka lélegzete elakadt, de ez csak néhány másodpercig tartott. András arca elfehéredett, majd egy lépést tett a lány felé, de az a kezét nyújtva csak ennyit mondott. Jó estét! Örülök, hogy találkoztunk. Ezt már hangosan mondta, hogy a mögöttük lévők is hallják, majd visszalépett az épületbe. András nem vette le a szemét róla, úgy lépett be utána, majd ő is mindenkit üdvözölt, és Isabella Horn mellé lépett. Tonka ilyetten kapta a fejét emese felé, de az az igazak álmát aludta. Majd néhány szóban bemutatta vendégeit, és átadta nekik a terepet, visszahúzódva az egyik távolabbi széken ült le. Egy szót sem hallott az elmondottakból. Isabella Horn profi volt, és profin tudta eladni magát, ez látszott már az első pillanatban. András nem is ismerte még a férfit erről az oldaláról. Könnyednek és nagyon szakértőnek tűnt. Az járt a fejében, hogy lehet ilyen fatális véletlen, hogy pont ide és pont hozzájöjenek. Persze András már évekkel ezelőtt is felkapott lakberendező volt, nem csak otthon, hanem más európai országokban is. Ha nem ő hívta volna meg a nőt, akkor azt gondolhatná, hogy András direkt intézte így, de persze honnan is tudhatta volna, hogy ő itt rettegett attól, hogy beszélnie kell a férfival, pedig biztos volt benne, hogy ez elkerülhetetlen. A torkába ugrott a szíve, de mit fog neki mondani? És ha feladja a rendőrségen, és mit mond Emesének, és mit mond Emeséről Andrásnak? Legszívesebben felkapta volna a kislányt, és elruhant volna, de nem tehette meg. Hó, bár sose érne véget ez a könyvbemutató, imádkozott magában, de sajnos mindennek egyszer vége lesz, így közel másfél óra múlva elapadtak a szavak, megszűntek a kérdések, mindenki szállingózott hazafelé. Tonka a kezét tördelve várta, hogy mikor indul el Isabella Hornis lehetőség szerint a partnerével. De mi van, itt akar maradni? Máriám, mennie kell mindenképp? Nem várhatja meg, míg Emese felébred. Végül odalépett a nőhöz. Végtelenül hálás vagyok, hogy eljöttek. Igazán érdekes volt az előadás. Remélem, nincs még túl késő visszaindulni, messze foglaltak szállást. Záporoztak a kérdések a nő felé, aki csak megfogta Tonka könyökét. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk és lehetőséget kaptunk. Nézze már néhányan ki is szemeltek néhány igen ötletes bútort, amit reményeim szerint meg is fognak rendelni. Ugye André. Tonka felkapta a fejét, André? Ha, <gül> micsoda újdonság! András karbafont kézzel nézte őket, majd lassan bólintott. Igen, Izabella, én is nagyon örülök, hogy ide csöppentünk. Kissé szarkasztikus mosolyt küldött Tonka felé, majd szeme a sarokban alvó emesére vándorolt, majd vissza Tonkára. A lány elkezdte kifelé terelni Isabellát, és reményei szerint ezzel a férfit is. Nos, nem túl messze foglaltunk szállást, mert holnap után indulunk tovább. Tudja, a Svájcban is van egy előadásunk. Addig élvezzük a kisvárosuk vendégszeretetét. Mosolygott a lányra valahonnan a magasból, hiszen legalább 180 cm volt. Remélem még lesz alkalmunk találkozni, mondta sokatmondó tekintettel András, mikor Izabellának kinyitotta az autót. Én sajnos nagyon elfoglalt vagyok, de igen sok látnivaló való van errefelé. Hajánlanám a vadászházat a völgyben. Isteni a reggeliük. Izabella intett, és András is beszállt a volám mögé, majd lassan elhajtottak. Tonka megkövülten állt még a nyitott ajtóban. Csak néhány perc múlva jött rá, hogy nagyon fázik. Visszament a könyvtárba, gépiesen elkezdett rendet rakni, majd felnyalábolta a emesét, ráadta a kabátját. A kislány mosolygott valamit, de nem ébredt fel. Mostanában nagyon aluszékony volt. Tonka szitta is magát, hogy nem vitte még el vérvételre, de mindig közbe jött valami. Muszáj volt felébreszteni a gyereket, mert nem tudta volna hazáig cipelni. Milyen volt? Nagyon érdekes, de neked túl uncsi lett volna. Kár, hogy nem láttam őket. Tonka a szemét forgatta, és áldotta a sorsot, hogy a gyermek átaludta ezt a sorsdöntő találkozást. Remélte, hogy nem kerül sor újabbra. Remélte? Remélte? Mióta meglátta Andrást, testben és lélekben szinte fizikai fájdalmat érzett, mintha nem is öt év telt volna el, hanem csak néhány nap.